Baxa izia Euskaldun gazteria eta adur elkartek antolaturik errien bizi, erria bizi arazi eta antolatzerietako bikide dizitugu razgamuntxo bidartale batetik eta elogi aritzelar bestaldetik. E, gazteak e, seiste eta ez hori, funtsiaren gaztetatik e, etortzak erantzitsua da, suentzat? Hor, uh, egia da, uh, iru elkartetik eldu dela eta hori uh, aski, askipolitatx maiten ginoen, iru uh, gazte elkarte el dira. Uh, egia da, gure problematiketan eta gaztean uh, tokia uh, nunden uh, altsatu dugu, galdera bezala, eta zer implikazio zuen, uh, Eta bestaldetik ere, gazteen dako, iduritzentzako galdera horiek bada urteak amarnaka edo goi urte pausatua direla hemen Baina importantea da guretako guk problematika hori gure ganatzea baita ere freskota sunbat eta ere pixka bat a, problematika horiek Zenta bo, garaian atsemana izan dira, egia iniziatiba politak eginak izan dira Baina guk ere nahi dugu gure gure ekarri gai hori Gogoetatik, beraz, ekintzetara, gero hori da, elburua gaualdio jenondotik, eh? Bai. Ha, bai, elburua da, ekintzetara segitzea, baina, uh, bestaldetik ere, uh, gogoetak segitzea, gobeinu zabala jende zabalago fen ingurune zabalago bateri zabaltzea, eta biztan da, soluzio batzuen zuen atse, maitea, Ez segur da, gaualdi ortatik ez direla milaka soluzio atxematean, eta ez dukura denaldatuko gaualdi ortan, baina dinamika berdin, bat. Ma, hori da, hmm. ahon, dinamika segitzea eta azkartzea. Ez pero dugu gaualdi ori uh, bultzatzaile izanen dela, gero uh, algarrikin uh, lanen segitzeko eta eta berdin proiektu behi bat zuen pentsatzeko. Uh, Suen estaba idego txoten ere patsunso be indakha batu egdirera funtziona hori behitze lortzeko badira parte hartzaile batzu etortzen direnak etatsan dugu zera energia adibidez hiek proiektu bat bultzatzen energia biz bizierastegeon eredughi chartzen dut zureko proiektuak bai ba, eta andro eredughi chartzen dut horiek senta Uh, pixkat ber problemaan dira horekgeita hamarkadan hartu ziren uh, beren energia usten zela eta run uh, galtzen zutela oren energia etagiitarak bildu ziren uh, gogo baten inguruan nola egin begriz gure horien energia bizirazzteko hortik uh, eta hortik uh, sekulako lana ereman zuten kontzentzia hartze bat uh, oring gain hartu zituzten uh, ekonomia, ergiaren kudeantza, antza kulturean uh, mailan zer egiten altzean, horien ergiaren gerua pentsatu dute argarrikin, eta gaur igun ere ikusten da egia hau auzolanean uh, bizidela eta ergitar guziek, beren, guziek eztegi baina parte handi batek, ekartzen duela bere indarra egiaren uh, gerorako. Il y a ça c'est un individu politané là va il a batté là tu sais tu as le carceliac ce beste uh, beste gomitan litartes uh, beste gomiter hola penchatou do goéré euh mais c'est qui uh, au chashun centro centroa, centro centrobat penchatou doan uh, gomitavatekin uh, aux gere berris collectif fait projet collectif batbaita et do et do cooper la lo, requi de la tu m'aite nous le eta est à bat de la rue Aritzatartan Hor, ala ere ikusten duguna, bedelen zuengandik eta pentsut elkarteetatik, elkartetatik, behar nekaldean, zuen errietan, bizitzeko gogotsu ziztela, alta fenomenoa ikusten da, behar jendea diendea joitena. Bakarrak zizte hor, e, badaulako mikro talde bat, behar nekaldean bizitzeko prezdena eta gogotsu? Eta zauku iduritzen hori. Da, ene ustez de bagia gastian nabat lotu giren gure gure eskualdeari gure barnikaldeari arrazoi desberdengatik batzuk uh batzu sinpliki e, e, mendiak maite hituztelako, edo bakotxak baditu gure razoinak, baina irrealitate e bat da, lanik lan guti dela a, gutitan ez bazira o, osasunean osasunean edo ofiziale gintzan ari lanean, lan eskaintza guti da eta, e, e, eta laborantza e, e, bistan da e. Hala, eta estudioak egiteko ere iluan behar da hori irrealitate e bat da baina nena ere hemen egoiteko gogoa sendizenda inguruan ez eta bakarrik Ez gira, behi, uh, iru elkarteko erobatzok ahontu tarzian bizikinak, uh, ustetuko fenomeno askizabal bat dela hori. Aktualitatea, egunero urbiletik segituak goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Gure bigomita, kelohi aritxelak eta jamuntxo bidar hoitartzen dizuego, berase, baxa izia Euskal-Lungasteria eta adu helkertek dutela gogo eta gaualdi bat, eta hori lasako geran izan dena. Egia eh, bizi, bizi arazi lema pean, eh, zoek eh, aipatzen duzuen dituzuen problematika funtsian eh, erantzunak proposatuko dituzue gaualdi horretan. Aute txek, ere eien ardura badute, eien lekuar aipatzen duzu horretan, lotura falta senditu duzia, skengarajuetan, aute txekin horroak baxen ikaldan? Bai, duritzen zauku uh, egikoetxak eh, eta um, ere maiteko maneran uh, aski, ez dakit, urgunetik uh, um, ikusten ginuela lan hori e, duritzen zauku gazteak etzutela sobera beren itza uh, ema, emaiten edo emaiten paradarik eta ba, nahi inuke bai uh, be, zerain uh, kondutan aktu, zuk, zerainen bezala epizkat... Uh, Erreflexioan, Egeflexio sartuna egin nuke, gogoetan, gok ere, gure ergiaren geroaren zat. Zer da hor, beraz, ergiaren biziaraztea, edo zer, uh, zer baldintza falta faltada, zinez ergia bizirik izaiteko uh, bomba igurri hartzen aldugu, baina beste ergiain nitz badira hori inguruetan, zer, zer baldintza faltada hor? Be, uh, atera ditu, ergia Hortatik atera ditugula enitz problematika direla euh, be lana, gaxa joa E euh, nola shortzen da lana dibidez uh, irritipi batzuetan Hor <laughs> <laughs> uh, egia da bai uh, autetxietan eta segur da haien uh, uh, uh, egin behar abadutela haien responsabitateak bai hartzeko uh, autetxiek uh, eta atera ere bai gaztek uh, Lotura, lotura eskasa atxemaiten zutera autetxekin, gero, uh, ara, espero dugu, uh, gauhan dioktan ere atera bideak atxemaren ditugura. Eta lane, arazo guzi horietan, autetxek baituzte beren egin beharrak, baina justuki gogoet Guk ere man gogoetan, uartu gira ere, bakotsak bazuela bere, be, bere karpena emaiteko eta uste oneran bezala, besteekin batuz, berproblematika atxemaiten dutenekin batuz gauzak aldatzen aldirela eta justuki hori ikusten da uh, kooperatibak, uh, baigurin usasun zentroa ere jinda usasun mailan ari zirenekin haute uh, etxetatik uh, proiektu haman komunak uh, sortuz gauza bat aldatzen aldirela Errekarei bizik proposatu duen e, proiektu bat bezalakoan montatzea buru ere izaiten elintetek? Iza, izaiten alda, hori ikusteko gogoetak eta dinamikak nola segitzen duen, mainan... E... Ekonomia aipatzen dugu hor beraz barnekaldean egitipietan er, eta eta gero zuen galderetan ere ereikut bizikalitateaz baduzela galdera, gogo eta bat eramaitea jenda ezta uhartzen bizikalitateaz edo zer da galdera. Ja. Aldo batetik berdin ez uharzen eta bestetik hobetzen alda ere uh, gero bon. Horako er, ostean aipatu dugu gaztek ereman gauz bat dela eta pixka bat badugu uspondu begi bat ere lanari buruz, orai arte zen egian bizitzea zen gehien bat lanari buruz Baina, guk pentsatzen dugu lana eta Bon, lanak bat duela bere importantzia, baina lana eta etxearen artean, bat dela mila gauza egiteko, bat dela adibiezkultur mailan eskaxia, eskaintza guti dela, eta ba, inguru hortan horretan hauzolanean sortzen aldirela gauza, gauza iniz, proiektu haman komunak, erritarrek ere manen dituztenak, eta bala, Lana, da etxea ere, baina horren inguruan ere gauza anitz hobetzen uh, aldirela eta bizikalitatean sartzen dela hori mendi, mendian, uh, mendi mailan uh, nola antolatzen aldiren gauzak gure uh, mendiak atxikitzeko uh, eta karrikak nola uartzen uh, gira denak atxetan zazpietan pasatu ze dozo inerritan barnekaldean karrikak utxik dira, nola berriz karri, denla karriketara dina aztea eta lehioketxeak <laughs> Zerazibar, horrek, horretarako zuek, pentsu du talibeste elkarte batzutan ere bai murgilduak zeiztela, ez egun kultur e, mailean, edo kirole, edo alako zetan ez zutada ere bai, aterabide bat behelkarte guzi e, biltzea eta funtsianeien proposamenak e, agapatza? Me horregi adak, gomita luzatu dugula, ez da hor haipatu um, e, ditugun gomitak partea gara zikoitugu gabaldian, bainan elburua ere da publikoa, publikoak bere gogo era eta eramaitea eta ez da parte hartzea eta horretarako, uh, gomitaz Zabaldudugu, elkartean itzer, eta gazte etzer, eta erriko etzer. Deneri idekia, beraz, ostiral gauean, lasako gelan, eta gela eder ederrean, sortziak eter ditan. Horroitaraz uh, teko parte hartzaileak, fite-fitean, berdine? Miseru Zafren bankakoa uzapesa eta aldude 2008 marian aizana, Simona Garrai lorikiko operatibatik, argitsuk antero bai osasun jasun zentro bergian aizan dena, zera ingo norbait ez dut izenik, eta aritz aramburu bera usrubilko kulture zen zena Elisa Bondanatu bat, um, aga yeah. bergitu dutena kulture txe batean maiteko, eta bo espirientzia politazera iduritu zauko. Eta publikoa biztana, gogoeta? Eta publikoa, bai, bi parteetan ere manen da, uh, bat bere proiektuera presentatuko du, galdera transbertsal bat izanen da eta parte ondiena izanen da publikoaren zat, eta horren araberan uh, kaderak ezarek izanen dira, eta egiazki helburua da gogoeta ere maitea publikoan. Ez tabai beraz, piztuko da Oartu sistem bezala Eta gurtuko zaituztego Itzoien gainean, beraz, elogia gitzelar Eta jemontxo, bidar Mileuskar gurek nizaitagatek Mileuskar Eta sortziak eta amasei dira Goizberin euskal irratietan Siste gure hastoe osoko gomita Adelaid darazp Martxuka, badakizo, statua Sortudu urruñan Ea, zekantu, entzuten dugun Goizuntan Tum, Aste azkenean, beraz, gaur, uh, nire egikon eskatsa maite uh, kantua entzungo dugu. Uruñan, uh, uh, bon, ni ganaiz, eta uruñan harigira lan talan uh, uh, kabalkadara prestatzeko, ekainean uh, iraganen dena, eta um, eta kantu hori uh, uruñak uh, batek uh, uh, idatzia zuen, beraz uh, bere uh, omenean, eta uh, kabalkadari uh, pentsatuz, uh, kantu hori autatu dut.